Ja, vi har börjat lite ljudprov på dig så om du kan berätta Absolut. vad du åt i frukost kanske. Jag eh, slarvade lite grann idag, jag åt eh, fil och mysli hemma och sen så tog jag resten av frukosten när jag kom till Carlberg och träffade spelartruppen. Så då var det lite ägg och juice och kaffe. Det där klipper vi säkert in sen. Ehm, vad? <laughs> det vi pratade om nyss. Ja okej, okay. ja gör det. Push the start, yeah, I. Välkomna till 6 av Radio Rosunda. Idag så är det Jobb gör handybo som kjør. Vi kommer snart få med oss Christoffer Svanemar. han sitter på tunnelbanan just nu. Mitt emot mig så har jag en extremt aktuell gäst Jens T Andersson. Välkommen hit. Jag tackar. Jens pastor T för T står för lite olika saker olika dagar brukar jag säga. Ibland står det för turbo, ibland står det för trött. Idag vet jag inte riktigt vad det står för, men det står inte för trött utan snarare turbo. Det har varit en en bra dag och fartfylld dag. Mm, det var roligt, men finns det någon riktig äkta betydelse av T? Ja, det är att jag heter Thomas i andra namn. Dajha, det heter det är inte mer spännande än så. Ja, men vi har mins när du var jag och första gången, då heter du Jens Andersson. Ja, T het har faktiskt hängt med sen längre tid tillbaka. Det började på Bosön när jag gick i plugget där 94. Så mm. av någon anledning så hade de lagt in ett T på klasslistorna. Så att det var när ord där där folk kallade mig för T rakt upp och ner. Mm. Ja men det är för det är snyggt. Det är lite extra pondus tror jag i namnet när det står T. <laughs> och det har ju blivit liksom grejen. Eh mm. uh, förutom på SVT då heter du någonting helt annat på upptäcktsresan tror jag. Ja, men det är olika med olika journalister också så att ja precis. Var <skratt> vi har haft en ganska trög säsongsinledning så här långt eller vad säger du? Ja, jag tycker väl att ja cuppen givetvis är ju en är ju en kraftig missräkning där vi alla både spelare och ledare var extremt besvikna. Sen är det klart att man man kan liksom inte lägga sig ner och dö för det heller utan man behöver hoppa upp på hästen igen och köra vidare och tyckte vi visade mot Elfsborg att vi var på rätt väg och att vi var uppe på hästen igen och vi gjorde en åtminstone en bra andra halvlek där nere och eh, kom därifrån mitt kryss vilket jag tror att man man ska alltid vara man ska alltid vara ödmjuk men man ska också vara realist och och konstatera och faktiskt erkänna också att Elfsborg är riktigt bra hemma i Borås att eh, jag är nöjd med poängen därifrån sen kan man tycka att man tappade ledningen två gånger men å andra sidan hade de ett bra tryck på oss i slutet också. Så att den matchen tycker jag poängen kändes bra och och tämligen rättvis också. Sen så hade vi vår fantastiska hemmapremiär på Friends och när jag mm. säger fantastiska då så menar jag inramningen i utvis och och det faktum att det fanns så mycket auk på en och samma plats det var i alla fall inte jag fått uppleva tidigare och det var magiskt på många sätt. Ehm jag tycker att vi inleder matchen på ett ganska bra sätt för att sen tappa lite gärna i mitten av halvleken och sen sista kvarten och första halvlek då har vi dem ordentligt i brygga. Och jag känner nog själv på läktaren att vi vi har dem i ett ganska bra grepp. Eh mm. och det är klart att få in ett mål där och göra ett mål där på ett lag som Syrianska då kan du vinna matchen med 3-4 bollar i slutändan och nu fick vi inte det sen kommer ut i andra halvlek och och inte alls nöjda med upprustation då då jag tycker att vi faktiskt gick ner oss i jämförelse med första halvlek. Men sen är det också så att man man möter lag som på förhand där eh, vi är favoriter och de eh, ska få slåss med nebbar och klor och så för varje minut som går och vi inte gör mål så växer motståndarna samtidigt som vi känner att pressen på oss själva ökar och det det är inte bara att gå ut och vinna mot mot lag i Allsvenskan även om vi har 43000 på läktarna utan tror då det... att det är tror då att det alltid är ett plus va 43000 på läktarna jämfört med Ja penger. men det vill jag tro för att mm. annars verkar det ju helt galet det vi håller på med det är klart att det är det Sen är det också så att den här matchen var var spelarnas första match på Friends lika mycket som det var eh, åskådarnas första mm. match på Friends och det är klart att vi hade spelat ett genrep mot HJK men man ska ha respekt för tävlingsmatcher kontra träningsmatcher och det tyckte jag vi såg när landslaget hoppade in där också. De hade mött England och Argentina och alla fina lag och sen så skulle de hämta tre mot Irland och så ta det stopp liksom. Mm. Så att tävla och spela träningsmatcher, det är två väldigt skilda saker. Även om vi strävar hela tiden att hitta miljöer som är så lik tävlingsmatch som möjligt så blir ju en annanspänning som som kanske inte finns i vanligafall. Sen en annan sak som har diskuterats också Det är ju att jag vet inte riktigt när AEC gjorde en bra premiärmatch senast jag, jag tror att det till och med var sämre förra året i premiären Ja jag är ju sjukt dålig på att komma ihåg matcher bakåt i tiden ja. Så jag vet inte ens vilka vi mötte i hemma i premiären förra året Var det inte Mjällby vi mötte hemma förra året? Ja jag är osäker, det var inte derbyåret då? att det förförra. Ja jag jag är också rätt håller på det. Jag jag kan komma ihåg detaljer från matchen men jag kommer väl inte riktigt ihåg när matchen var eller. Vi har haft två säsonger om man säger både 2011, 2012, 2010 också för den delen där vi har inlet Allsvenskan ganska mediokert. Mm. Sen har vi så här sagt att musikits smörjt upp maskineriet och det är någonting som vi också har sett i våra analyser efter som vi gör efter varje säsong och eh, givetvis någonting som man vill skruva på och göra bättre till nästa säsong så att eh... men kan ni peka på vad det är som gör det varför det här är vi så dåliga nu har vi ändå haft man... fokus i den här försäsongen har vi pratat om att vi ska vara bättre förberedda den här försäsongen det kommer ja, att vara lugnt nej lugna. men det är ju så det är, och nu är ju säsongsavslutningarna är ju inte helt oviktiga heller och de ser olika ut och nu spelar det i Europa i höstas så spelar det längre säsong 2012 då än vad vi har gjort tidigare Och det trodde vi skulle vara en en bra del i att kunna flyga in i 2013 på ett tydligare sätt. Vi hade ett jättebra läger i USA och sen så fick vi spela tävlingsmatcher i cuppen. Mm. Jag tycker inte att säsongsinledningen är dålig på något sätt för att det är för tidigt att säga det. Och vi neråt vidaberg och kommer hem med tre poäng så så har vi fem poäng på de tre första och då är vi igång igen så att mm. det är lite för tidigt att analysera säsongsinledningen så. Men vi vill alltid vinna. Vi glömde väl det. Vi har också ett ganska dåligt resultat mot Östersundsbergs borta de senaste åren fick jag läsa eller höra idag. Ja, det är faktiskt sant. Vi åkte ur i cupen där något år och sen så tror jag vi krossade där när när Miller var tränare och i fjol tror jag till och med vi torska så att det är ingen det har inte varit någon drömmarena på något sätt. Nej, det skulle nästan kännas bättre om vi möter Göteborg borta eller något riktigt bra lag för det känns som att det är då vi taggar till som när mm. vi spelade mot Älvsborg då så gjorde vi ju en en bra matchen alltså. Men det är och det är så, det är ju också det snacket som vi får höra ganska mycket att vi är bra mot de bra lagen och vi är bra mot lag från Europa och så där och sen har vi svårare att vinna de matcherna som vi förväntas på förhand att vinna och det mm. det är klart att det finns en utveckling i det och att att eh, det är ofta de poängen som avgör om man står där som vinnare eller inte i slutändan men eh, det är utveckling och det är det man strävar efter hela tiden så att eh, låt oss vinna den här gången då. Ja jag, jag låter det väldigt gärna vinna den här gången. Oss säger jag men AIK. Ja men det jag förstår det är svårt då du har inte klivit ur rollen. Har du du slutat officiellt än nu? Ja, det kommer bilda lite där alldeles strax men ja, det är ja. slutat officiellt. Ja, det har jag gjort. Men du svarar fortfarande på telefonerna. Ja. Jag svarar på telefonen när jag var ute på Karlberg idag sedan åtta i dag sen åtte morse så att ja. det är klart att det blir en övergångsperiod jämförelse med Älvsborgs matchen och Syrianska för det känns ju från våra amatörögon sett så känns det som att det kanske inte ligger i spelarkvaliteten utan att det ligger mycket i inställningen hos spelarna när de kliver in på planen att mot Älvsborg då vet man att man måste göra sitt yttersta verkligen för att kunna vinna den matchen och mot Syrianska de slog vi ganska enkelt i cupen med 2-0 och det är ett absolut botten tippat lag jag mycket tror du att inställningen spelar in där. Nej, men jag har fått höra det ganska många gånger under de här åren i klubben att att man vill att man ska kämpa mer och man ska visa mer hjärta och det är dålig inställning, men det för mig handlar det inte om det. Det jag kan garantera alla som som är AIK är att de spelarna som kliver ut på planen, de vill inge hellerna vinna och berga tre poäng till klubben, men för mig handlar det mer om anspänningen och minställningen. Inställningen är alltid att vi ska vinna och den är inge fel på. Det är liksom det det vore absurt att någon skulle som som professionell fotbollsspelare går ut och inte bryr sig om resultatet för hela deras värd handlar om resultat. Så det finns alltid där, det kan jag garantera dig. Däremot så är det ju så att anspänning och press är saker som påverkar mentalt givetvis. Och det är, det är annorlunda då och spela en match mot eh Napoli hemma där ingen förväntar sig att du ska vinna och varje rätt passning och varje anfall blir en bonus. Kontra om du spelar eh, som en match mot Syrianska där folk förväntar sig att du ska vinna helst med flera mål och och då är inte ens anfallet trots att det slutar i stolpen ett bra anfall utan det är ett misslyckande för att det inte blev mål. Mm. Så att kravställan höjs på ibland orimliga proportioner för man ska också komma ihåg att Allsvenskan även om många på förhand räknar ut syrianska och har gjort det i flera år så spelar de fortfarande Allsvenskan och Allsvenskan är Europas jämnaste liga så att det är inte bara att hämta hem poängen även om man skulle önska ibland att det var så men det är ju också det som ju tüşningen midrott säger de även om det är jävligt svårt att känna det ibland men vad vad är det som saknas för att AIK ska kunna ta hem enkla poäng? Vad, vad är det som saknas för att AIK ska kunna bli ett Manchester United i sin egen liga? Nej, men det som saknas egentligen är ju målen givetvis, men men jag förstår hur du menar och hur hur man ska komma dit och det handlar ju om att utveckla spelet hela tiden. Vi vi kom in från en säsong 2010 smul på att sluta i, i riktigt illa, men vi samlade ihop oss under hösten och lyckades och 2011 så slutade vi två en säsong där vi pratade väldigt mycket om att eh hur vi skulle försvara oss och hur vi skulle arbeta hårt och tillsammans och så vidare och vi slutade ändå på en andra plats och så vart det en utveckling av det 2012 och så gick vi ut i Europa och så fortsatte vi på den vägen och det är klart att därifrån utvecklingen från det blir ju att kunna försvara som som Sveriges bästa lag, vilket vi faktiskt har varit under de sista åren på just mm. försvarsspel. Men därifrån att växla till att vara dominerande i matchen och ha bollen inne ha vår spela ut motståndare som backar in, det är liksom någonting annat. Så att utvecklingen för oss blir att att behålla det här försvarspelet som vi har gjort så pass bra, men att utveckla det till att också kunna ha ett offensivt spel som är Sveriges bästa. Och det är inget som är gjort på två träningar utan det det tar tid och jobbar med de sakerna. Men kan man utveckla på det sättet i Allsvenskan? Ja, svenska, absolut. Ja, men i Allsvenskan tänker jag som är då en en liga som rankas ganska lågt där man uttalas också från AIK och säger att vår roll i kedjan är ju faktiskt att vi ska sälja spelare. Kan man behålla och utveckla ett spel när man har en sån rotation i truppen alltså en, en sån spelare ut och in? Ja, absolut. Skulle jag inte tro det då skulle liksom hela våran verksamhet vara var jävligt jobbig och hantera. Men jag tror ju jag har ju vänt på det där. Alla har pratat det i alla år om att det viktigaste är att kunna behålla ett, ett lag och bygga ett lag. Jag jag tror ju att ska man ska SK ta det steget som jag tror att man har möjlighet att göra och göra det rycket som ingen annan svensk klubb har gjort i Sverige, så måste man också sälja spelare och mm. köpa spelare och eh, trots det kunna ha en sån daglig verksamhet och en, och en spelidé som är så pass tydlig och att du kan värva spelare innan du har sålt dem så att när du säljer en spelare så står nästa klar och kliver in och gör precis det jobbet som vi alla förväntar oss. Och då tror jag att du kan bedriva den verksamheten, men ska du ska du hela tiden sälja först och sen gå ut och värva, då blir det jättejobbigt för då blir det ett glapp där emellan mm. för varje spelare har en startsträcka när de ska in i en ny klubb och ett nytt sätt att spela. Just det. Vi ska ta en liten paus och ska släppa in Kristoffer här i studion som egentligen har kommit hit. Så där, nu har vi egentligen vår kära kompis Kristoffer Svarnmark livet inne i studion också. Varmt välkommen hit. Stort tack, stort tack. Stressigt efter jobbet, men ja, ett på plats. Right. Nu vi, vi kör vidare på en gång. Vi, vi håller fortfarande på att prata då om säsongens inledning med Jens Andersson här och um, Jens T. Andersson. Och uh, vi um, Kovler pratar. Ja, vi ska väl gå vidare egentligen. Du har vet jag en fråga om byten i matcherna. Det är någonting som du har pratat så mycket om efter inledningen. Ja, även efter förra året faktiskt. Främre allt i i matcher mot kanske på pappret sämre motstånd. Tänker framförallt på kanske guys hemma förra året, Jävles Syriansk hemma förra året och även tendenserna fortsätter nu mot Syrianska i år att man Almgör ofta raka byten. Han byter en nyttemittfältare mot en nyttemittfältare eller byter en kanske en anfallare mot en nyttemittfältare, men i så fall byter plats på dem och hela tiden behåller 4-4-2 i grunden. Jag spontant från läktaren så kan jag känna och att europeiska lag också ibland när man ligger under eller har ett kryss mot ett sämre lag att man prova liksom att gå ifrån grunden och kasta in tre anfallare samtidigt och låter dem spela just som tre anfallare ifall det inte har funkat med 4-4-2 i 70 minuter hur hur håller du med eller nej jag vet att frågeställningar har funnits förut och jag har alltid sagt till, till de som har haft den typen av frågeställning att välkomna ner på Kalberg och ta upp det med Andreas så liksom göra det. och det är några som har gjort och Andreas har är välvilligt svarat hur han har tänkt och och så vidare och så har de har haft en diskussion kring det Nu sa jag det innan du kommer men jag är ju så sjukt dålig på att minnas matcher som har varit så att jag är, jag vet knappt hur resultaten i matcherna om du frågar från förra året så att men jag, jag förstår ändå frågan. Ehm det är ju också så att eh, det är klart att man kan göra raka byten. Vi har ju valt att spela utifrån ett 4-4-2 system. Ska du spela med tre anfallare eller tre forwards så innebär det att får du får ju spela med tre mittfältare och så får du liksom du har en du har en viss storlek på filten och drar upp den över axlarna så sticker tårna ut och vice versa så att det är alltid ett anpassande efter det. Sen har vi i och för sig mittfältare som, som ibland också kan spela forwards vilket är en, ytterligare en aspekt att väga in i det. Nu senast till exempel så kom Viktor Lundberg in som yttermittfältare som i grunden är en forward. Vi spelar inte i den matchen men, men kanske i många andra matcher spelar vi med Sels och Borges som centralmittfältare. Nu spelade vi med Kwaisson som centralmittfältare som också spelar forward. Nabil mittfältare men som också spelar forward. Så att det handlar det handlar om på något sätt att få den totala summan av egenskaper att bara rätt på planen. Sen är är det väl också det som är hela grejen med fotboll att alla alla vet och alla kan på läktaren och vi liksom testas in i det, vilket mm. jag tycker är skithäftigt för det är mm. precis det som gör att det engagerar människor med alla ursprung och samhällsklasser och liksom alla förenas kring kring fotboll. Ehm Sen är det ju så det är ju klart att all med ansvar är tränaren men de de dividerar ju alltid kring byten Andreas och Neborsha och Kristisvärd. Mm. Eh och ibland så så gör man järvar i byten och ibland så byter man eh, forward mot forward. Mm. mm. Alltså ja, den tanken jag hade främst var liksom att det jag jag tycker att det är bra att man har ett grundspel som AIK haft i alla år jag har gått och kollat förutom kanske någon tränare som har varit väldigt kort tid på plats och har velat ändra lite men i grund och botten har AIK alltid varit ett 4-4-2 lag eh hårt jobbande 4-4-2 lag i alla år egentligen. Eh men att just i matcher som Syrianska till exempel nämen första 15-20 är väl okej, okay, det skapas lite chanser och sen så blir det mindre chanser och att man de har bra kontroll på våra två forwards men som du säger vi har många bra andra forwards också och det kan göra en förändring och kanske kasta in tre och spela med tre samtidigt och det är någonting som kanske provas för sällan. Ja, det alltså det blir ju godtyckligt vad man väljer. Antingen så tycker man att det provas för sällan eller så tycker man att man man spelar 4-4-2 och så skickar man fram mycket i mittfältet naturligare så har man en mer offensivt så än vad man har haft om man spelar med tre forwards så att det blir någonstans eh man man får välja sin väg tror jag lite grann. Vi har ju valt ibland att spela med två forwards i djupled snarare än i bredd. Så att och då finns det några som skulle kalla det att man spelade 4-5-1 och några skulle säga att man spelade 4-2-3-1 och så vidare. Så att sifferorganisationerna för mig är har blivit mindre och mindre viktiga med åren måste jag säga. Det handlar mer om vilka egenskaper man sätter på planen i min värld så så att sen är det så jag tycker att våran bästa period i i syrianska matcherna är sista kvarten och första halvlek där vi riktigt har dem i brygga och då är det klart att då vill du nog fortsätta och då är idén att fortsätta på det sättet i andra halvlek. Sen blir andra halvlek någonting som ingen utav oss hade hoppats på men jag tror att det handlar om Jag var inne på det tidigare jag tror jag att det handlar mycket om andra saker än eh, siffrekommunikationer på organisationen av laget många gånger. Mm. mm. Sen är eh, jag going att byta nå så tycker jag allmänt nu följer inte jag så mycket intentionell fotboll. Jag följer egentligen bara AIK. Ehm um, om man, man tittar när ibland gör han ju så här helt uh, otroliga grejer. Han tar ju tre spelare på ett bräde och sätter in tre nya. Sånt tar man sånt tar jag aldrig sett förut eller kanske jag har när jag var väldigt ung. Men eh, inte så mycket jag kommer ihåg från han drog AIK tränare. Det... Nej, och det det är klart. Det händer ju inte speciellt ofta, men Nej. ibland ibland känner man att man vill göra någonting som ger en effekt här och nu. Mm. Och då kan det vara en sak att att göra tre byten samtidigt för att så här ordentligt ruska ruska om det mm. som sker där ute. Men då, ibland så är det ju inga byten alls kanske. Nej, precis. Och det, det det har vi ju pratat som tidigare. Det kan ju vara så frustrerande att titta på det att man ser hur någon spelare underpresterar man, och så har man någon riktigt duktig på bänken en, en ung kille kanske som inte får små chanser som ser den här killen underprestera på planen och inte få komma in att det är en, en dålig signal kanske till bänkspelaren. Visst det är men, också kanske en positiv signal att spela på planen att du får chansen. Men ja, ja stort. precis, så det handlar ju så här antingen är signalen till den yngre spelaren eller så visar det den på planen att du har förtroende så mm. att det är det är en balansgång i det. Men sen är det ju så att det är ju lite grann eh, fotbollbetraktarens eh, öde många gånger att man tror att det är grönare på andra sidan spelar man en match där det inte stämmer så tror man att de som sitter på bänken bara de kommer in så kommer allting lösa sig. Har man två spelare skadade och matchen inte går dit man vill så tänker man fan om de, de två ändå hade varit friska då hade det ju minsat. Och det är ju lite grann igen det som är tjusigt egentligen tycker jag. Mm. Men men det finns en tendens tror jag. Det är, och så är det ju för mig också när jag tittar på fotboll eller när man tittar på landslaget eller vad som helst att ja de skulle ha spelat honom idag. Och det det blir på något sätt också ett sätt att hantera nederlaget. Hurst då menar? Ja, absolut. Så att jag tror att det det kommer vi kommer alltid bära, bära med oss det vi i fotbollssällskapet tror. Jag. Mm, halt. Eh, vi går bort lite ifrån det som händer på planen men stannar kvar vid syrianska matchen. Eh, det som har varit på tapeten här då innan just det här med din avgång och att och UG:s eh, dokumentär ikväll då så var det ju mycket om akustiken. Eh uh, hur upplevde du den på uh, Nej jag upplevde remor. den ganska bra faktiskt. Jag satt eh um, ja, rakt då framför spelartunneln. Och jag måste säga att jag upplevde det som ett trugigt tryck där inne. Mm. Så att jag är lite så här oförstående till hela den här uh, media debatten om att de ska bygga om arenan för att mm. akustiken inte riktigt stämmer så. Jag vet inte vad man hade förvänta sig heller faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men jag upplevde det och spelarna upplevde det som att få ett galet tryck. Mm. Jag var ju en utav pessimisterna innan. Jag trodde ju att det skulle vara riktigt dåligt och jag hade läst och hört och folk hade varit där och det ena med det andra. Eh jag är ju också positivt överraskad. Jag trodde att det skulle vara mycket mycket sämre. Eh mm. sen så tror jag jag har haft lite teorier om det där också om att det Jag tycker personligen alltid att AIK Premier är ganska så där tryck på. Många är ofta bakfulla och det kommer mycket åskådare som i vanliga fall kanske inte ger på matcherna. Mm. Folk pratar ofta om matchen förra året mot Posnann att det var sånt sjukt tryck, men då var det 10.000 där. Eh, vilket gör att det blir det är bara de som är där som liksom är de riktiga hardcore supportarna. De riktiga support. hardcore liksom. Mm. Så det är jag dels har det tycker jag att det har med det att göra, sen är det också med att, göra att eh, vi har inte varit där förut. Vi har inte satt oss ordentligt i Gruppen har inte satt sig och de som är sjungande sitt plats har liksom inte samlats ordentligt och och det mycket jag stod på norra det det var en del bakom mig som försökte sjunga med i ramsorna men tappade efter halva för att de visste inte texten liksom så att det mm. Det tror jag. Vad Björn? <laughs> ja, jag är ju den som har varit eh, positiv innan. Ja. <laughs> jag har ju varit motståndaren till alla er andra och, ja. och känt att det här blir bra. Det blir bra tryck med tak och allt sånt där. Men min känsla jag har bytt nu från norras för första gången så är jag på sitt plats och jag jag har ju ingenting att jämföra mig för att jag har ju alltid stått på Norram men jag tycker jag att det var lite sämre än vad jag hade vantat mig faktiskt och det ljudet är konstigt det är rent att så jag kan beskriva det ljudet försvinner på ett konstigt sätt alltså det det låter högt när Leila med och sjunger och det är bra tryck men det ljudet är konstigt och det stannar av och, och, och fejsas bort på något sätt som jag inte upplevde på Rosunda det låter väl inte som på Råsunda. Det kanske är det som är grejat. Inte är, det är inte det ljudet som man är van vid. Det kanske Nej, är bra, det... det kanske är bra ljud, men inte. Jag det tror att det ligger jättemycket i det du säger att det inte är som det brukar och mm. det kommer att ta ta några omgångar innan man känner att det är liksom man för att någonstans för mig så handlar det om att man jämför med det man har varit med om tidigare. Nu hade vi inget, vi hade bara Råsunda att jämföra med och där låter det på ett visst sätt och När jag har gått 10 hemma matcher på Friends så kommer vi att jämföra de matcherna med varandra och då kan vi avgöra om det är bra tryck eller inte. Jag och Andreas eh, gjorde ju vår sedvanliga premiärrunda innan match och tackade publiken för att de hade kommit och då upplevde jag det som ett jäkla tryck när man gick ner på planen och det är det spelarna har sagt i efterhand också så att eh. den rundan är det är någonting som ni alltid har gjort alltså. Ja, vi har gjort det sista 3 åren där vi har eh, gått runt och vill på något sätt tacka alla som har kommit i första mm. match. Mm. för det har ju varit lite snack just om den rundan vad vad den egentligen handlade de mm. kring just det så person då Jens. Men jag jag faktiskt jag de faktiskt trodde det var att... så här avtackningsrunda eller? Exakt. <laughs> ja, nej. Nej, det är en en gest som uppskattning för att man har slutit upp till första hemmamatchen. Mm, ja men det är fint. Men men spelarnas reaktioner efteråt det var positivt också. Absolut. Mm. Ämne ja, det är kul att höra och det, det känns ju som att de flesta är nog positiva ändå. Jag tyckte jag att det var det var skönt med en fräsch arena med nya toaletter och alltså jag tror att det kan bli riktigt bra. Tänker man också på våran Klackhaj på senare år, vare sig det var ju väldigt delade meningar om det i början men trummans placering är ju också det dividerades på norran när den var ny i början vart den skulle vara någonstans till slut hittade man en placering där den var under taket vilket gjorde att det blir ett annat ljud. Nu hade man den längst ner på på norra nya norra mm. eh vilket gör såklart kan påverka också för det var det enda jag uppfattade att att klacken tappade intensitet och det kan ha varit på grund av att trumman har ju varit där pulicerande liksom och flyttar man upp den och gör så att det blir lite bättre ljud på den kanske så kan man hålla tempot uppe där och så att jag tror att jag tror att det kommer bli bra vi måste vi behöver några såna här brödgäng hemma där det bara är inte så mycket folk liksom så att man man sätter det ordentligt och sätter kärnanligt. Ja, exakt, det tror jag. Det mm. tror jag. Nej, ja, vi måste men är, vi kan bara vara överens om att man inte ska installera publikförstärkande högtalare i alla det fall. Det är vi rörande över den som. Det är Ja, det är benägen att skriva ja. under på också. Kan vi tänka kan, kan ni tänka er hur mycket vi skulle bli hånade i hela fotbollsverige för det? Ja, ja, inte för den saken skulle utan mer för eh, honandet av en själv av att ja. liksom behöva ha en förstärkare. Det är långt ifrån äkta. Ja, det ja, jag kan det... tänka mig liksom plåt grejer för att det ska studsa och eka, det är väl okej. Men nej, inte högtalare, men jag har aldrig på. någonsin en högtalare, nej. aldrig någonsin. Så det behöver vi inte ens prata om. Nej, vi vi släpper det. Vi går ska vi gå vidare istället till ett ämne som vi alla är väldigt nyfikna på och det är mycket därför som vi har dig här också Jens. Det var ju för 22 dagar sen jag avgått som sportchef i AIK, vilket vi är väldigt ledsna för. Varför har du avgått som sportchef? Ja, jag jag inleder med att tacka för att ni är ledsna för det, för jag antar att det innebär att ni var nöjda, men jag jag väljer att inte använda ordet avgår själv, utan jag säger att jag har slutat för att det är, det är ett ganska odramatiskt beslut på många sätt. Sen har det varit ett ett jättestort och svårt beslut för mig själv. Ehm men sanningen är den att jag har kommit till en punkt där jag känner att jag tycker att det är bättre att någon annan tar vid och att jag går vidare och jag har sagt det i intervjuerna tidigare att som klubb och som sportchef du blir aldrig färdig med det här jobbet utan det du har mer det är 24 timmar om dygnet. Och däremot så kan man som privatperson känna att man är färdig på ett sätt för det är ett jobb som Jag tror väldigt få har inblick i vad det innebär. Många i min omgivning tror att det är, och säger också att det liksom är liksom världens bästa jobb och det måste vara så häftigt när ni spelar matcherna på då sönda och nu på Friends så liksom få uppleva allt det här och jag ser det är ju skitläckert. Det finns ingenting som har, som har möjligtvis mina barns födelse som har gett mig samma känslor som när man går in på på fullsatt arena och vi ska spela och så vidare. Men man ska komma ihåg det att det är 15 15 gånger 90 minuter per år på hemmaplan. Eh och förstorar upp det och säger att det är 15 dagar, då är det 350 dagar till som du har det här jobbet med dig och som du som du lever mer, du äter mer och du sover mer och det jag tror att det det sliter mer än många har insikt i att det gör. Sen är det inte så att jag på något sätt har gått in i väggen eller sitter hemma och tittar in i min stenvägg och inte ork ippar efter andan när jag är hemma, det är inte alls på det sättet, men Däremot så känner jag precis som jag har sagt att jag personligen min min mitt engagemang och min energi är inte där den har det har varit under de här åren och då tycker jag att det är ärligast mot mig själv och inte mot klubben att lämna över till någon annan. Så att det är, jag förstår alla konspirationsteorier och man vill hitta man vill hitta förklaringar som AIK har men det här är min förklaring och det det är konstigt utifrån att det är ingen annan som har lämnar klubben på det här sättet utan oftast kör man tills tills det går åt helvetet och så tills blir det en kräver din ja, avgång. Ja, eller? precis och så blir det bung, buller och bång men jag jag har ett kärleksförhållande till klubben också som gör att jag vill inte att det ska sluta på det sättet utan jag jag valde själv när det skulle sluta och det är jag glad och stolt över. Jag är stolt över de åren som jag har gjort i klubben så att det är inte det är inte mer farligt än så. Men jag jag tror ju att alla de här teorierna de uppkommer ju för att vi såg det inte komma. Nej, vi, vi, och det energin har ju varit Nej, och smutsamma. absolut och då så har ju mina medarbetare också sagt, mm. både min VD och styrelse och också de jag har runt om mig på Kalberg och jag har sagt att jag tar det som ett jävla bra kvitto på att jag har varit professionell hela vägen in. Och det det är inte så att jag har gått och, och funderat på det här i ett halvår absolut inte utan det har varit några veckor nu på slutet och om du känner det när allting startar, då är det något som inte stämmer. Mm. för att det är då det är som mest laddat då förväntningarna är som högst. Eh och det det har liksom gjort att det ringde en klocka hos mig ju utvis och det i kombination med att tidpunkten ur ur ett klubbperspektiv är det absolut bäst att byta sportchef gjorde att jag valde att sträcka upp handen nu och säga att jag är klar. Jag går vidare nu får någon annan ta, ta över. Jag hade lätt kunnat vara kvar den här säsongen också slutat efter säsongen. Men det hade varit sämre för AIK. Godare det hade förmodligen var det sämre för mig också för då hade jag kanske varit ännu tröttare. Men om man om man för alla som undrar och inte är så här dunder insatta Vad betyder egentligen att det här är bäst läge för AIK? Vad menar man när man när man säger det? Nej, är det, det bara att fönstret har stängt eller? Nej, men det är så det var någon journalist som sa att som ringde här om dagen och sa att så här, men vad då om man slutar väl efter säsongen? Jag sa det ju, du, du tjoker på riktigt. Då har jag som mest att göra som sportchef, Exakt. för då planerar jag hela nästa år. Mm. Och sen när jag hade jag dividerat med honom utav så sa han, då är du rätt i sån. Det är helt riktigt. Transferfönstret i en del. För det är någonstans en sportchefs stora arbeten. Och det stora transferfönstret har stängt vilket gör att det är lång tid till det korta transferfönstret eller det lilla fönstret som vi säger. Så att min efterträdare får lång tid på sig att planera det fönstret. Så det är den ena delen. Den andra delen är att eh, AUK har jobbat extremt hårt de sista månaderna både organisatoriskt på kontoret och via sporten för den här flytten över till Friends. Eh, vilket jag måste säga att marknad och arrangemangssidan har gjort ett fantastiskt jobb som, som lyckades få till en första match på det sättet man gjorde inte bara för att man är på en ny arena utan vi hade 43 000 på en ny arena det var annat att spela på en ny arena inför 13 000 men vi hade 43 så de har gjort ett jättejobb eh, och den flytten vill jag liksom slutföra för att det har varit mycket bollar i luften och det handlar om allt från bussmottagningar till hur mycket vi kan träna på arenan innan och det finns tusen frågor Och därför för mig var det viktigt att så där någonstans följa med laget in på arenan spelaren första matchen nu är vi på plats bussmottagningar är klara premiären är avklarad vi är liksom förhoppningsvis fortsätter så här i årskortet ju utvis men ni förstår vad jag menar mycket mm. liksom full på plats när vi spelade första matchen. Och i och med det så kände jag att det var den tidpunkten som jag så här när man kommer till dagar så var det någonstans så där. Nu har jag liksom varit med och nu tar den dagliga verksamheten över, det vill säga träna och leda när kring laget. Så att för mig var det en bra tidpunkt för min egen del, men det var en fantastisk tidpunkt för klubben. Mm. Nu är det det du gör nu fram till sommarfönstret som sportchef. Det handlar lika mycket om planering för 2014. Den börjar nu. Nu börjar man diskutera olika träningsläger 2014 på försäsongen, eftersäsong, ledarteam, förlängning och av avtal, spelare, ledare, såna saker. Så att eh, det kändes jävligt fair och eh, lämnade från mig. Det. Mm, härligt. Eh uh, det som man inte kan blunda för heller och frågan måste ju såklart ställas även om man vet svaret så det kommer ju med dålig timing med tanke på det här spekulationerna kommer ju när den här UGE dokumentären sänds uppdraggranskning men uh, Ja, uh. uh. ja, exakt, exakt. Uh, när den sänds här efter vi spelar in det här programmet men där kan vi i alla fall konstatera att vi har absolut ingenting med det att göra. Nej, och det är så där när vi när jag sa upp mig i måndag så jag hade inte ens en tanke på det här uppdraggranskningsprogrammet och det hade inte min chef heller utan vi för mig vad det det är så långt ifrån det som jag jobbar med och den verksamhet och, och motivet till att jag slutar så det fanns inte ens med i i sinnes sfären till en början sen så är det klart att sen fattade jag också att så här i efterhand att okej okay, nu kommer de försöka att dra någon parallell Exakt. men det finns absolut inga såna kopplingar överhuvudtaget jag har inte varit delaktig i i programmet jag tror inte ens att jag nämnts i programmet enligt de som har sett det och eh, Jag har inte suttit på förhand och inte varit involverad i uttaget och det är jag någonstans glad för också. Nej, det var ju en solklar koppling annars tycker jag när ja, det kommer. Ja, varenda journalist som har ringt till mig har ju försökt göra den kopplingen, ja. men å andra sidan när de får se programmet ikväll så antar jag mm. att den teorin faller ganska kraftigt. Mm. Ja, det blir väldigt spännande att se. Du kommer ju att missa det då du ska på med grabbarna på konsert men. Ja, det får se vi ett annat tillfälle. Ja, absolut. Men en annan sak som jag har tänkt på då som sportchef så är väl någonstans ditt huvuduppdrag är väl någonstans liksom du har ju som mest att göra när fönstren är öppna. Ja, egentligen så är det också en sanning med modifiering för att arbetet börjar ska jag säga kanske 2 månader innan fönstret mm. öppnar. Scoutingarbetet, det pågår ju hela tiden. Eh och det har ju varit det har vi ju varit väldigt tydliga med att vi vill ha det så att vi vill scouta egentligen när vi har som minst behov då i min tes att då fattar man de bästa besluten. Om du åker ner till Kalmar för att titta på en forward då och du har behov nu av en forward så ställer du det på sidan av planen och hoppas att den där forwarden är så jäkla bra som man någonsin kan vara för då löser det ditt problem vilket gör att du får lite färgade glasögon när du står och tittar på spelaren. Ah, han är inte så bra just det, men han har det nog inom sig och så vidare. Man börjar liksom resonera med sig själv och det spelar ingen roll om du åker till Kalmar eller till Afrika eller till Sydamerika. Det är samma mm. fenomen överallt. Så att scoutingarbetet, det löper över hela året. När det handlar om om transfer så och, och liksom såna saker så är det många gånger så att det stora jobbet i affären är gjort innan fönstret ens har mm. öppnat. Det då har du liksom om vi tar en försäljning till exempel. Eh då då då kom då blir du kontaktad innan fönstren öppnar och du har folk på plats och tittar och du börjar någonstans starta en form av hur en affär skulle kunna se ut. Sen så kanske du har tur och att det kommer in en annan klubb på resans gång och så blir det lite race mellan de här två klubbarna och så försöker ju spela ut det och så säger du att i slutet av fönstret kommer du säkert in i en tredje klubb och så liksom. Så det är ett jävla spelande såklart efter för att kunna göra så bra transfer som möjligt. Ja, ja. Men arbetet är, som svar på din fråga sker till väldigt stor del innan mm. fönsterna öppnat. Ja. Sen är ju Fönsterna öppnar, då kommer ju media och säger att nu jobbar ni väl som satan här när det när det fanns fönstret uppen. Och det är klart att det blir väldigt mycket kontakter och det blir mycket media och det blir mycket rykten och det blir mycket såna saker, men om du ska göra en affär och du vet att den är på gång, då kommer den ha gjorts till stor del innan fönstret öppnar. Mm. Men som så här, då, du du som sportchef så är du ju ändå du är ansvarig över truppen och och tränarstaben och som jag förstått det så är det första sportchefen i AIK som har varit ansvarig även att tillsätta tränare. Inte sämer. Eh och 3 år, det kan man snabbt säga, det är väl tre stora fönster och två, tre små fönster. Och det är väl först nu liksom som vi börjar se vilket AIK som Jens har format liksom. Det är först ja. nu vi börjar se Nej, vilka spelare som Jens tänkt att de här ska vi sälja ut och de här vill vi ha in liksom. Absolut och det är, du har helt rätt. Det är, vi har jag har varit ansvarig för att forma en trupp över sex fönster när jag tillträdde inför sommarfönstret 2010 så så var klubben i ett skede där vi, där vi var skakade både ekonomiskt och sportsligt. Som sportchef så är det just det du ansvarar för. Den sportsliga ekonomin och det sportsliga resultatet. Ehm två ganska stora områden med både mycket pengar inblandat och mycket eh engagemang inblandat kring resultaten. Men den här truppen är byggd över sex fönster vilket jag tror är nånstans ett minimum så om du ska bygga någonting långsiktigt man man man fixar inte ett lag som en quick fix över två fönster eller ett fönster. Man löser det inte på det sättet utan man måste man måste någonstans att tåla mod och bygga det över tid. Och där är vi nu. Så att egentligen så skulle jag någonstans skörda mitt arbete i den här säsongen och det här är ju någonting som jag har haft i mitt huvud i både dag och natt sista veckorna för att jag vill så gärna vara med och se var det tar vägen, det som jag har byggt upp. Men jag har ju ändå kommit fram till att jag kommer att få uppleva det ändå. Jag kommer att vara på matcherna ändå. Jag kommer att se matcherna ändå. Sen kommer inte jag kunna stå där i slutändan och höja en buckla förhoppningsvis. Men då får någon annan göra det. Jag är liksom... Det är smärtsamt och det var ett jobbigt beslut men jag tror ändå att det var ärligast både mot mig själv mm. och klubben så att men du har helt rätt i att mm. det är så. Och det jag förstår den och respekterar helt. Det är helt rätt beslut, troligtvis ett stort beslut. Men som supportare så tänker man oron som växer fram är att det du har gjort på 3 år, är att du har tagit fixat en trupp och en tränarstab som har tagit AIK ut i Europa igen. Den oroligheten som kommer fram är att om nästa sportchef inte tänker i samma banor som Jens gjorde i risken att alltså förstår ja, du vad jag menar, förstår, man, jag vad jag menar men det man tappar kontinuiteten där liksom Men det är ju också lite klassiskt i SRK att det ska alltid finnas något att oroa sig mm. över lite grann. Ja så är det. Så men men jag förstår precis vad du menar men jag tror alltså jag har varit chef under de här åren men det det vore ju otroligt osmakligt av mig att sitta här och säga att det är mitt arbete allting. Det finns ju en jäkla massa människor som som har gjort enorma uppoffringar och gjort enormt arbete. Under, sen har jag varit ansvarig för det i slutändan. Men de personerna är ju kvar. Och jag måste säga att jag är extremt stolt över att vi under den här perioden har eh, lyckats behålla så mycket ledare och tränare runt laget som vi faktiskt har gjort under den här perioden. När det har bytts folk på kontoret i större omfattning än vad vi har gjort inom sporten. Vilket är högst ovanligt i alla klubbar. Mm. Och jag särskilt tror att AIK. det är ja, ja. särskilt i AIK och jag tror att det är en det är en jätteviktig del för att man ska så här jag kan känna idag att AIK är en stabil klubb och vi har en sund ekonomi och vi är på väg in som hyresgäster på Friends vilket jag tror är fantastiskt bra för AIK att vi inte äger delar av arenan utan att vi just hyren. Så att vi har verkligen alla förutsättningar på plats för att bygga någonting ännu bättre som ingen utav oss upplevt tidigare men det kräver också ett enormt arbete för den eller de som ska vara ansvariga för det arbetet och där det är där jag i min självinsikt har känt att jag jag har inte kraften att göra det och därför väljer jag istället att lämna klubben under i mitt tycke goda förhållanden men hur hur känns det egentligen? Känner du känner du dig bara glad över det här beslutet eller Nej, absolut inte. Det är ett skitjobbigt beslut ja. och och som sagt jag var på Karlberg hela dagen idag och och spelarna kom fram och tackade och det var kramkallos och, och ledar och så där så att känslomässigt är ett skitdåligt beslut. Men mm, jag förstår det för jag har funderat och funderar det här idag. Jag precis som du nämnde tidigare, jag tycker jag att du har världens häftigaste jobb. Mm. Och du jobbar du som jag förstod, ni delar du redan rum med Björn Väström, ni sitter och jobbar tight som fan hela tiden. Yes. Jag antar att ni har en ganska tät relation. Ni känner varandra utan och innan, ni jobbar 100 av alla dagar med varandra. Absolut. Och gå vi går från det till bara Ja, absolut. Och, och vi vi började egentligen jobba ihop 2007 eh, när jag var assistent då Björn var i Väsbö. Mm. O Micke var i Väsbö så att det den relationen har funnits där ända sen dess. Eh och det är, det är jobbigt att skiljas från den Björn specifikt och Andreas också som jag har jobbat väldigt väldigt tight med. Neborsha var jag assisterande tränare ihop med 2007. Så att och Bulten var materialare 2007 när jag kom till klubben så att det är många människor där som jag tycker väldigt väldigt mycket om och som jag har ju spenderat extremt mycket tid med på sistone. Men det är också så att den andra delen av det är att när man kommer hem vid 6 7 på kvällen och barnen har väntat på dig hela dagen och du kommer hem och du är första att göra det första du gör är att svara i telefon och sen sitter du i telefon fram till klockan 10 när de har somnat och sen när de vaknar då är det åkt igen. Så att det finns ju en sån sida också och det jag tycker väldigt mycket om mina barn och min sambo också så att det finns liksom det, det blir grader av det mm. så är en absolut bäst av värdar då hade det här jobbet inte varit lika påpassat och slitsamt och hade jag haft det till sig att gick i pension alla dagar i veckan. Ja jag jag förstår precis vad du snackar om. Jag mm. har två små barn själv och det är ju ett slit hela tiden för himla med jobb och och det här och och barnen. Min också. yngsta son han föddes i maj 2006, december ja. 2006 skrev jag på FRAK. Mm och sen det så har jag kört eh, som satan varje dag i princip. Mm. Så att det är klart att det det finns en sån del också. Sen lever ju inte jag i någon drömvärld och tror att jag ska ta tillbaka de åren absolut inte. Det är mitt eget val och jag har valt att göra det, men det innebär också att nu har jag kommit till en punkt där jag värdesätter och vill göra andra val och då därför sitter vi här idag. Men vad ska du göra då? Ska du vara pappa ledig eller ja, det ska jag vara. Jag har en del pappadagar att ta jag ut. Jag har också en hel del semesterdagar att ta ut så att jag min plan är att inte göra så mycket mer i sommaren utan umgås med min familj och mina vänner utanför AUK som jag inte har umgåtts speciellt mycket med det här året. Jag hoppas de finns kvar där ute. Så att det är min plan. Sen så får vi se till hösten. Jag har helt ärligt så har jag jag har inget jobb klart och jag har inget jobb runt hörnet och jag har ingen aning kan kan du lova att vi inte kommer att se dig i IFK Göteborg? Ja, det kan jag definitivt lova. Kan du lova att vi inte får se dig i Hammarby eller Djurgården? Ja, det kan jag också lova. Ja, vad skönt. Ja, nu då har vi det. Nej, men det är ju som jag har sagt till folk som har frågat, det vore ju fullständigt idiotiskt att säga upp sig som sportchef för, för Sveriges största klubb, AIK, och sen gå och jobba som sportchef eller tränare i någon annan allsvensk klubb. Det är liksom det faller på sin egen dumhet på något sätt så att eh, det är inte aktuellt. Men eh, du eh, skulle du kunna komma tillbaka till AIK då? Det hoppas jag. Och det är också en sak i beslutet att lämnar man på det sättet som jag lämnar så så finns alltid möjligheten att komma tillbaka om klubben så önskar. Så att eh, det har vi lärt mig av livet att att man har jävligt svårt att räkna ut hur framtiden ska bli men nu finns alla möjligheter öppna och det är absolut ingenting som jag utesluter utan ja, du trivs fantastiskt bra. Så en men vad har du tänkt eller vi har inte bestämt någonting såklart, men vad är din nästa roll, en sportchefsroll igen eller kunde du tänker dig att gå tillbaka som en tränare? Nej, jag tror inte det är något utav det. Inte något faktiskt, nej. Utan för fotbollen tänker jag eller. Ja, det skulle kunna vara. Idag ser ju fotbollen ut så att det finns otroligt mycket aktörer runt om fotbollen men som inte är på klubbnivå. Så att det är möjligt att det blir inom den sfären för att någonstans så jag jobbar med fotboll hela mitt liv eh men jag är heller inte främmande för om chansen skulle dyka upp att göra någonting helt utanför fotbollen. Däremot så är det jävligt svårt att säga vad för att jag har ingen så där 8 års utbildning som som läkare eller advokat eller något annat utanför fotbolljobbet. Ja, jag menar det. Att... Men det det tänker du ju ända lite lampa här i mitten när du säger så där och andra saker inom fotbollen. Jag vet eller vi vet nog allihopa att AIK um, och kanske framförst du och Björn har väldigt bra relation med Patrick Mörk. Mm är det något sånt typ av arbete som du tänker dig då som spelaragent? Nej, det tror jag inte heller. Det är... alltså agentverksamheten som sådan är också ett arbete som jag tror är väldigt mycket glorifierat utifrån. Man tror att det är mycket pengar och glamour kring det, men man ska veta det att många av de här agenterna de de krigar duktigt varje dag för att få sina spelare till olika klubbar eller få dem ifrån olika klubbar. Mm så att eh, man ska aldrig se aldrig men det är långt ifrån någonting som jag har planerat. Men kul att du kul att du nämnde Mörk. Vi är ju med det som en liten tanke men nu här. Var det det det. Ja, nu var ju ni som nämnde Mörk. Ja <laughs> okej. Jag har inget problem att prata. <laughs> ja, jag pratade jag med jag honom det. idag faktiskt. Ja okej. Okay. Härligt. Jag jag eh, hann hade skickat några SMS. Jag har fått fantastiskt mycket SMS från eh, stora delar av fotboll Sverige vilket jag är grumt tacksam och stolt över men han ringde jag faktiskt till idag för jag sa det han är en av de personerna som jag har både bråkat ordentligt med och i stort sett bättre av fullständigt åt något annat håll men det är också en person som jag har skattat väldigt mycket med och det är, det är intressant när man när man möter professionella människor så man kan eh, göra just det med ena dagen så så spottrar och fräser man åt varandra och sen nästa dag så handlar man om en annan spelare och då kan man sortera det och det är på ett tryckmörker vi druktar på. Mm. Men hur så att alldeles respekt för det. AIK har ju ganska många spelare som är har Mörk som agent, 10 stycken. 10 stycken. Eh, hur pass tight är alltså hur pass mycket hur ställer man den här frågan? Ehm, hur bra är det? Är det blir ju lite båda allas intressen. Hur blir det för agent agenten sätter ju i jobbet. Ja men så är det ju. Jag tror jag det kanske är 10. Jag har inte räknat, har räknat. men det är ju klart att det är några spelare som har valt honom under sin tid i AIK. Mm. Och så är det några spelare som har kommit som har haft honom som agent sedan tidigare. Så att, eh, men han jag måste säga det, jag har all respekt för honom just utifrån att han har varit jävligt duktig på att hålla isär spelare från spelare. Mm. För att annars skulle man kunna tänka sig det att om han och jag blir osam som eh, en spelare och sen eh, vecka senare så ska jag förlänga mig någon av hans andra spelare och så säger han, du kan dra åt helvete för att förra veckan så bråkade vi om den här spelaren. Men mm all heder åt honom han är otroligt duktig på att hålla i så här saker och ting. Mm. Men från AIK:s håll kan man kan man ibland nu tänka inte bara på Mörk utan utan generellt kan man om du har ett bra samarbete med en agent eh var på AIK så i en reservan få spela lite då och då kanske och sen vill spelan gå men AIK vill inte att han ska gå. I agenten alltid har du all, har du varit med om att någon gång agenten ibland har tagit klubbens liksom med sida i den ja, ja frågas jag tror att klubben för att alltså, behålla ja, samarbete ja nej jag tror inte det funkar så ju jag tror att agenten jobbar oftast på uppdrag av spelaren mm. vilket gör att däremot så har de tagit parti för klubben för att de har trott att det har varit du bästa för spelaren av den anledningen men jag har inte upplevt att de har missonatsin spelare en chans att lämna någonstans för att behålla relationen till klubben det har jag inte upplevt och inte det motsatta heller utan eh, ska man ha så många spelare i en klubb så bygger det på att man är extremt professionell mm, mm. ja och och man har hört vi är det också som klubb ja, så för att jag det är klart att hade jag varit åt andra hållet själv så så hade vi inte kunnat sorterat på det sättet spelare för spelare för då hade jag suttit och varit långsint för något annat. Ja, exakt. Så att eh, professionalism landar i. Mm. Man kan ju se något problem med att en agent tar så stor del av truppen. Vi har räknat på det där och vi har 10 spelare hos Mark och sen närmast agent har två spelare. Det är Janad Lukic som har Milosvic och Nabil. Och sen är det bara 1-1-1 på alla de andra. Finns det finns det något problem som du kan se med att en agent tar så stort inflytande över? Nej, alltså den? jag har inte jag har inte upplevt något problem med med kvantiteten Nej. så överhuvudtaget så att det kanske kan finnas problem i i andra klubbar över att en agent tar flera spelare men i våran klubb så vill jag nog påstå att det inte har varit ett problem. Men det hänger väl såklart mycket på relationen också mellan sportchef och Ja, agent. det jag tror att det hänger väldigt mycket på professionalism så de är ju inne på tidigare. Det är mm. det det handlar om för mig så att Vi får hoppas att din efterträdare är lika professionell som du. Med all säkerhet. <laughs> eh men när vi går in på det efterträdare och sådär eh, jag har jag en liten tanke som det är ju många klubbar som det är lite poppigt att byta från och jag har ju kavt sportchef, chef, scout, tränare, den hierarkin i stort sett. Eh men många vill ju byta gärna och bli managers som är både tränare och de ska värva och så skicka de sin scout och tror att det kan vara en väg för AIK att gå att att skaffa en manager på det sättet eller är det här rätt melodi liksom? Jag jag tror inte på managerrollen. Det det är min personliga uppfattning. Eh sen kommer det vara andra i slutändan som bestämmer hur det ska se ut i AIK i framtiden, men jag personligen tror inte på det. Och det det grundar sig egentligen i att som sportchef som jag sa du har ansvar för för de för resultaten men du har också ansvar för ekonomin och att du eh, ska få ihop bägge de sakerna på ett, på ett bra och sunt sätt och lägga den kraft och energi och tid på varje enskild sak som det innebär. Jag har jävligt svårt att se att en person ska fixa det. Någonting mm. kommer att eh, stryka med. I alla fall i en stor klubb som AIK. Det kanske kan funka i, i en mindre allsvensk klubb. Men jag har jättesvårt att se att det ska funka i HK. Det är roligt att du säger en mindre allsvensk klubb och Djurgården har en manager. Det är ganska kul. Ja, Sen det det är ju, det ju kanske så. inte riktigt funkar i Djurgården heller skulle jag vilja säga som ja, objektivt. Jag ja. betygsätter absolut inte Magnus jobb, men jag kan konstatera att jag tror inte på melodin. Jag tror mm. inte på den organisationsskissen. Sen kan man alltid så här värdera. Det finns ju en baksida med den organisationen vi har. Och det är att att relationen sportchef chefstränare inte funkar och det har vi också en historia av i våran klubb mm. att det har varit på det sättet och det det är inte heller bra för att har du en sportchef som investerar pengar i spelare och så har du en tränare som inte spelar de spelarna så har du har du har ett annat problem att hantera. Mm. Därför tror jag det var extremt viktigt att styrelsen tog det beslutet de och gjorde under hösten 2010 att sportchefen utser sin egen tränare. Mm. för att den relationen vill jag påstå är enormt absolut viktigaste i en klubb för att typ klubben ska bli framgångsrik. Men hur hur mycket får du som sportchef fick du som sportchef verkligen tillsätta en tränare helt på eget efter eget huvud? Ja, det borde inte fråga styrelsen. Jo, alltså ytterst är styrelsen, men det är jag som sportchef som presenterar Jag tror jag presenterade 3 till 5 kandidater mm. så som jag sa. De här de här den här paletten kommer jag välja ifrån och så här hur mitt arbete ser ut och så här är min slutsats och det här är det som jag förespråkar. Vilka var kandidaterna? Det kommer jag inte att säga, men jag förstår att du ställer frågan. Ehm och det är klart att om jag går in då och lanserar Andreas Alm och styrelsen säger så här nej, det vill vi inte veta av. Då har de ju undergrävt sin egen sportchef också och då är det är ju klart att då då har du inget bra utrymme som sportchef nej. för framtiden så att men ytterst ytterst så skulle lång kunna säga nej. Men då får du värderas som sportchef om du ska fortsätta jobba kvar eller inte. Just det. Så med tanke på den aspekten man, så valde jag managerspåret också. Det blir det betyder ju inte chefsscoutern är ju kvar men det ändrar det betyder att sportchefsrollen försvinner och som du beskriver du hur hårt du har jobbat om dessutom jag tänker bara för våran klubb om Andreas Alm ska ta över om din roll ska försvinna och Andreas Alm ska ta över den ja. det blir ju att man måste tumma på kvaliteten någonstans för jag alltså, jag tror ju tydligen inte och nej alltså jag vet hur mycket jag har jobbat under de sista åren och jag vet hur mycket Andreas har jobbat mm. under det sista året och jag vet hur mycket Rickard jobbade under sin tid i klubben när jag var assisterande så att för mig är det en ekvation som inte går ihop sen är det klart att det finns för och nackdelar med att ha en person som fattar alla besluten. Det är ju det positiva med managerroll att du har en samma kille som ansvarar för rekryteringarna, bestämmer om man ska starta eller inte. Mm. Det är ju uppsidan av det givetvis, men återigen det är, för mig vi är inte där som klubb, då kan man säga Manchester United och Ferguson och alla de här som har man har kollat deras ledarstaber. Mm. Jag ska inte tro att de sitter vid skrivborden själva och kör Excel-arken över ekonomin utan det är liksom det är andra som hanterar det åt dem givetvis. Där är vi inte riktigt i Sverige idag att vi har råd att ha den typen av organisationer. Nej. Men men om du fick bestämma dig Jens efter ditt huvud, hur um, tycker du att det skulle se ut AIK:s sportliga organisation? Är det optimalt som det är idag eller ja, skulle det ändras på något sätt du tror det? Sen kommer ju alltid så här i den bästa av världar så jag har ju varit extremt tydlig med Andreas och Andreas gick inte mot mig också att jag ansvarar för att tillsätta en, eller ansvara det ska jag säga. Mm. <laughs> för att tillsätta en spelartrupp och, och tog de avgörande besluten om spelare skulle säljas eller behållas eller rekryteras eller inte. Men eh, jag var ju järndöd och med inte kollade av med Alms att stämda in i hans sätt att spela, men det är mitt ansvarsområde nissen Andreas fullständigt eh vetoret i vilka elva som ska starta matchen. Där kan ni då kan inte jag komma som sportchef och börja peta i hans jobb när han inte har tillåtelse att komma och kommer peta i mitt. Så där tror jag att den tydliga gränsdragningen tror jag är extremt viktig om man ska få framgång över tid. Varandra spel kladdigt om att man skulle lägga sig i varandras jobb och så blir det maktkamp och prestige och så blir det ingen bra tror jag. Men där där det är klart det är viktigt med ett samarbete och att man är på samma linje, men där var det ju mycket snack i början nu innan vi fick skadade mittbackar så pratade vi ju mycket om just de olika aspekterna hur man väljer mittbackarna i AIK. Väldigt många av oss ville ju se Pertan och Backman som funkade så bra förra året. Men att man spelar Majstorovic på grund av att Majstorovic kanske är ett större namn och Milosovic för att han är en, en uppenbar förtällningskandidat. Mm ja, jag förstår frågan och jag har fått den några gånger också ja. men om du är tränare för AIK så vet du också mycket väl om att ditt jobb hänger på en väldigt skör tråd och det hänger på att du ska vinna matcherna. Så att att du ska välja spelare av andra anledningar än att du ska vinna matchen, det vore ju egentligen att skjuta dig själv i knäskålarna. Så att det händer liksom inte. Och då säger olyckskolpan att ja men hur kan ni ha så många bra spelare på samma position och hur ska ni hantera det om det blir en konkurrenssituation och så vidare? Men det är ju dit precis dit, dit vi vill. För jag skulle vilja ha den konkurrenssituationen på alla platser i AIK. Precis som de har uttrå från stora ligorna i Europa och är du tränare ute i storklubbarna i Europa idag så skulle jag vilja påstå att en stor del av deras arbete går åt just till att hantera den typen av frågor hur hur hanterar du de spelarna som nu är 12 till 18 den här matchen. Mm. Och att det skulle vara det är så fantastiskt det här med media i Sverige för då säger man först att de har för tunn trupp, de kan vi räkna bort direkt. Och de som har bred trupp, de kommer få stora problem för de har en konkurrenssituation. Och så tänker bara hur fan vill ni att det ska suta? Ja. Så att det är liksom en ekvation som som skapas någonstans men Jag förstår frågan men jag, jag mitt svar blir någonstans att om du inte kan hantera det då då är du ingen bra tränare. Nej enkelt. Det det är positivt med en stor och stark och bred trupp. Det är ju inget snack om. Ja, det. det vore väl fantastiskt om vi kunde ha fem spelare till av jättebra kaliber. Ja, ja, det vore det verkligen. Precis. Vet du jag måste klämma in en fråga här som jag verkligen får med när vi pratar om mittbackar. Ehm, um, varför har du inte AIK riktigt att snacka med Pelle Nilsson? Ja, varför skulle vi göra det? För att han är en gammal AIK-spelare, för att han är lagkapten i Nürnberg och för att han har uttalat att han vill tillbaka till AIK en dag. Ja. Stefan Andersson från Helsingborg ringer och checkar med honom en gång i goda halvåret. Okej. Okay. Säger Stefan Andersson själv? Ja, Pelle Nilsson säger det. Okej. Okay. Ja, är det en bra jag, jag, jag har aldrig jag har aldrig kommenterat vilka spelare jag har kollat med eller inte när de har avtal. Kanske som man inte får göra det. Nej. Så vore eh, inte speciellt smart att eh, gå ut och uttala med om det själv. Mm. Men det blir svaret på min fråga på det då. <laughs> det är inget bra svar. Jag vill ha det var ett intränat det. svar om inte annat. Ah. Nej, absolut inte utan det är ett det är ett reko svar. Ja, ah. right. Då får vi ta det som det. Är. All right. Mm. En annan fråga som vi måste ta upp här innan på tal om och just hantera spelare och när vi även var inne lite på media eh är ju det situationen som dog upp här med Helgi innan säsongen. Eh när man från Helgis håll det är väl han som har gått ut och pratat mest. Eh jag tycker att det är så där att man som spelare går ut och säger att nej men klubben vill inte ha kvar mig eller liksom jag kör själv lite grann till Sundabock och eller att det är synd om en liksom. Eh vad vad vad hur har det hur ser den situationen ut? Ehm det var bra att du tog upp den för det är ett ganska bra exempel på hur hur media vrider bilder. Mm. Helge var en av de spelarna som först kom fram och kramade mig idag när jag skulle sluta så att eh, det finns ingen dålig relation mellan oss på något sätt. Vad som hände var att vi fick ett bud på Helge ganska tidigt under januarifönstret och var då öppna för att förhandla. Eh, sen slutade det med att det det inte blev någon affär. Eh, och vi hade heller inte förlängt med Helge trots att han bara är ett år kvar. Eh, och när du när du går in i en förhandling som blir känd i media och så blir det inte den av och du inte förlänger så då bråser media direkt upp att han sitter i frysboxen det blir liksom kontentant. Och så har det inte alls varit och tittar du på Helge citat sånt där han hellre vridit på knappen speciellt mycket utan media har förstorat det till ett till ett så här ett eventuellt problem i AIK. Men det har aldrig varit ett problem utan det har varit vi har inte förlängt när han hade 12 månader kvar. Vi kan förlänga den dagen hans kontrakt går ut om vi vill. Han är på udd 81 Helge. Så att han är inte 19 längre heller. Eh, vilket gör att vi har valt en väg där vi har avvaktat lite grann och sett säsongsinledningen och nu han spelar uppenbarligen igen och han är inte såld. Men det det är medias försök att skapa problem i klubbarna, mm. vilket inte bara händer i AIK, det händer andra klubbar också, men det slår sig upp ännu större när det är AIK givetvis. Mm. Men eh, så det är svaret på frågan. Mm. Det har aldrig funnits någon frysbox och det har aldrig funnits någon meningsskillaktighet. Vad som har hänt är att vi vi valde att tacka ju ja att till en förhandling och vi har inte förlängt. Han kanske förlänger i juni. Mm i två år. Och då kommer de som skrev i media att han satte frysboxen stå där. Men då är det glömt så att det är inget problem för dem. Mm. Men vi viss han gjort en bra inledning på säsongen. Ja men absolut. Jag vill ju hävda att han var en av våra absolut bästa spelare under i Europaspelet. Han var en av våra absolut nyttigaste spelare. Så att men det är också så att han är 32 år så att det är inte självklart att du skriver tre nya år i januari när han är ett år kvar på avtalet utan eh, bland avvakta man och se lite jan också. Mm. Ja men det, vi får hoppas det att han vettigt. Ja men jag jag hoppas att han fortsätter att göra en bra säsong och att det är helt övertygande om att ja, han gör för att han är också. ett fullblods proffs Helge Danielsson. Mm. Så är det. Och han, och han verkar också vara en rätt smart kille. Definitivt. Han är kemist också vid sidan om. Ja. Ja, visste du inte det? Ja, det han visst han jag visste faktiskt inte. <laughs> ja, det är bra, det är bra. Men för för du Jens, är ju en vi... fotbollsspelare. Ja, exakt, exakt. För mig också där kan han hålla på med efter. Eh ah, ja. vi har ju inte så lång tid kvar. Eh vi tänkte nu när du inte är kvar så hade vi tänkte eh bara lite korta lite korta så här. Vi får, vi får se ifall vi kan, ifall vi vi kan, kan få ni, vi får ni kan få göra ja. någonting. Ni får prova. Ja, vi har, har en ny jäkla lojalitet. Ja, det är, hoppas jag att det. Jag har. tror att ni får svårt men vi hoppas vi att det köras. Men eh, om om du får ranka svåraste, det är allra svåraste beslutet du har tagit som sportchef i AIK. Vad hade varit? Oj, förutom Matt säga upp det. Ja, ja, det var synd att du sa det för att det hade varit eh, var det absolut enklaste. Eh, oj, svåraste beslut. Det eh. får köpa ja. ner i när till. Ja, ni ja, får nog fan göra det. Och det här är det här är lite grann jag för att jag som jag sa tidigare, jag jag kommer inte ihåg matcherna som vi spelade för några månader sedan heller och jag jag jag tvingt jag tänker så mycket på historien på det sättet. Mm så att får man passa eller? Ja, vi, vi kan gå vidare till. Vi, vi kan jag kan sammanfatta det som att det har gjort det bra. Jag, jag kan försöka. Ja, fast beslut kan vara svåra ändå. Ett svårt beslut som jag kommer att tänka på är eh, när vi sålde Mohammed så tätt efter tätt. Och det i sig var tillräckligt bra pengar för att inte göra beslutet så svårt. Det svåra beslutet var att inte ersätta honom i samma fönster. Vi sålde tätt och Mohammed Bangora på sommaren 2011. Mm. Men vi ersatte inte vilket folk var helt galna över. Ja, det har varit en del. Men jag kände där och då att det är klart att vi hade kunnat ta get in en annan spelare, men vi hade inte den spelaren som vi ville ha. Och då var min tes att då väntar vi hade sju omgångar kvar av Allsvenskan kommer och. Och eh, min tes var att då sitter vi till januarifönstret. Och, och då hur? tog vi Celsborges. Så att det var liksom Sen hade vi faktiskt ett bättre poängsnitt under de sju omgångarna när vi hade Mehmet och Tette i laget. Men det var ett svårt beslut och var ett tufft beslut och jag vet att jag fick mycket motstånd kring det beslutet. Så att jag får uttala det då. Mm. Var det varit ett, ett svårt beslut att inte äh, låna Mohammed nu igen? Nej, det känns ja, känslomässigt varit ett svårt beslut, men affärsmässigt så var det faktiskt ett av mina enklare beslut. Mm. Ja, men det låter bra. Vi ja, vi har också sett siffrorna och vi känner väl att det var ett det var ett rätt beslut. Mm. Sen det är ju, ju ont till alla människor tror jag. Han ja, är han ja, ser honom i Borås tröjan så, mm. så är det så är det. Så i livet. Det var ju fint när du pratade om Ahmets försäljning för att jag minns omgången efter var Örebro borta och Admira och Viktoria var sitt. Det var mm. pekade också på att det ja, var ett det bra var... beslut. Det var extremt skönt för sportchefen då också vill jag minnas. Det minns. kan jag tänka mig. Eh vi har ju vi har ju två till och det är ju bästa respektive sämsta värvningar. Jag tror inte du kommer säga någon som är kvar i truppen idag men som sämsta som sämsta, sämsta i alla fall ja min bästa respektive sänsta värvning. Oj oj oj. Det beror lite grann på hur man mäter bästa mm. faktiskt, men jag ska utveckla det reservamentet. Det är klart att att vi tog tette Bangora från Köping i division 2 till till AIK och han gjorde den succén som han gjorde och sen sålde vi honom till till Turkiet och, och det blev en av eller det blir klubbens bästa transfer och det blev ett ett netto på den transfern som var fantastiskt. Det är klart att det på många sätt är en bästa värvning. Ehm. Sen tycker jag liksom att spelare som eh, jag tycker det har varit roligt med med den typen av värvningar som på förhand inte har varit namnkunniga. Ehm. Många tycker säkert att värvningen av Hen också var bäst på många sätt för att Hen också ville ha, många ville ha Hen och till AIK och jag var också extremt glad när han satte sin signatur på det men det har också varit jävligt spännande med spelare som Milosevic som har kommit från från andra sidan vägen och varit i Vasalund och gjorde så bra och succé som han gjorde första året så att eh, var glad jag blir att det finns flera bästa värvningar. Ja. Sämsta värvningen. Mm, det var också en fråga. Det finns ju några man kan nämna utan att såra någon. Liksom. Ja, kör, nämn dem då. Vi har ju Klesio ja, det var, det var ju kanske en dålig tid på min tid. Okej, det var ja, okay, vi för. Ja, Man ja, går han Jubovic. Ja, det är en sån värvning som inte blev av vi hade hoppats på. Eh kom sommaren 2010 eh var med oss på träningsläger i eh, eh Turkiet, Tjeckien var vi eh så och vi tog in honom och eh, konstaterade väl efterhand att han inte hade sin bästa period i AIK eh fick lämna AIK på ganska efter ganska kort tid och åkte till Kroatien och gjorde såklart ganska bra resultat där och en hel del mål. Men var en spelare var en spelare som hade det på många sätt och vis men som inte fick ut i AIK. Och det tror jag är det har den här klubben varit med om historiskt och det kommer nu vara med om i framtiden också att man hittar spelare som är bra men som inte riktigt fixar AIK. Mm. Så att det är taskigt kanske men vi tar det han. Godare kommer inte att höra det. Här. Nej, men på andra sidan inte heller. hans fel utan det var ju snarare mitt fel då snarare sett. Det är ingen skugga jag ska falla över gården. Nej, han är i något arabland nu och spelar hörde jag. Ja, det stämmer. Hur känner du till? Han eh, skrattar varje gång han går till bankomaten förmodligen. Ja, det är det kan jag tänker mig. <laughs> ja. Hade du något mer? Ja, vi har vi har än, den, den blir tfex som om du kan ta men men någon spelare på väg in till AIK som har varit riktigt riktigt nära men som det inte blivit av med. Och då ville vi inte ha en, en 16-årig talang från något lag som valde något annat men som inte spelar utan någon nåt hett, något hett. Het. Het. Ehm, jag tror utan att säga för mycket att det var riktigt nära med Ludda Agustinsson. Sen vet jag aldrig hur nära det var i hans värld men mm. min värld så var det nära. All right. Jon Gedetti har det någonsin varit en sin närheten. Det har viskat om det lite här och lite var och har man haft en kontakt eller ja alltså eller? det är, och det är här som blir ju svåra på den frågan för att det är egentligen spelarna som skulle svara på hur nära det var. Däremot så kan bekräftat vi har varit där och träffat honom i ett skede där han skulle bli utlånad och presenterade våra möjligheter, men sen så blev det någonting annat. Sen hur nära det var, det är Vad har du egentligen bara han svara på? Vad har du samband med Tette och Mohammed försäljningen? Nej. Nej. Då får man att vara snack om Gudett då. Det har varit snack om Gudett ett par gånger. Varje transfer fansen. Ja. ja, lite så. Mm. Den kan vi nog glömma nu. Ja. Det... Nej, men jag jag hänger med där Björn. Nej, jag tror jag tror att vår tid är ute med Jens Jens ska ju iväg på konsert med ja. ledarstaben. Riktigt bra, härligt, härligt God kväll. Ja. Ah ja, Jens grymt kul har det här faktiskt. Stort tack. Riktigt roligt. Ja verkligen, det känns jättebra att du ville komma hit hos oss. Och jag vill önska dig all lycka till i framtiden och välkommen tillbaka. Tackar ja, det tackar jag för. Jag skriver för. under på. Det jag skriver under på. Tack för det. Härligt, Ska tackar. Vi vi avslutar lite här och vi får väl tacka för oss idag. Kristoffer som kom hit lite senare. Jajamän, Jag Björn. Ehm utanför studion idag så har vi Johan Sederlöf som är producent. Martin Wiklin ligger hemma och är sjuk. Joakim Fröberg har också varit med och jobbat bakom kulisserna. Joakim Fröberg som för överta lanserat Blackshop. Nu kommer nya alla som inte har signerat uppe där missa kärntröjan. Men det är inte för sent att hoppa på för resten av premiärationen. Blackshop.se. Grymt. Vi ses och hörs nästa vecka. Det gör vi. Hoppas vi. Aris Ra. Hi hi. Will wrap a letter get high she want and she feel that. Convertible try feel 87 the top pill. Back. You know what? Man, if you don't know you should by now by time time, When you see me, you don't make a thing Uh, uh yellow, yellow, I'm putting down Taylor gang